لا إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي زمائزت مندو حاضرینو مسلمانانورونو إله هلالمين دي مونګو تاسو ستو له تا د خپل دین سمج اپدي د عمل کولو توفیق را نسېږي زمونږ استاد شو دیني د الله ز حبيب نفس اصحاب د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين داغ خلکو چې په صحبت با برکت د نبی کریم علیه السلام کې د ایمان او دین څخهړو د دنیا ګټ ګټ څخه دایې په قربانو باندې په لږ وخت کې اسلام رسې دلو دا ار یو صحابی واقعا ایمان پس د او ایمان په تازگیه او قبر او اخرت فارې باندې تاسو سره مخه لکېګي صحابه کرام زما عزت مند چدا غي په پي ژوندو کې مونږ او تاسو قرآن او سنت تاريخ ته تا ليو محتاج کړي کسو کا رسول صلى الله عليه واله و سلم په ژوندل واړي نو بس قرآن کافي دي سنت النبي كريم عليه السلام کافي دي زوودي علماو تخمينا وي وې تقریبا قران کې یو ساو نوواله اته شو پورې آیاتونو کې صرف د صحابه کرامو ذکر خیر ده دغه قوم د دا شان داغي د دا مرتبه او شرافت او فضیلت بس ته پوش کې چې د صفات د ارش مالک ذکر کوي کلوی اولائک هم الصادقون ویدا کامل مکمل رشتی لیو کلوی اولائک هم المفلحون داوی کامل و مکمل کامیابیون کلوی اولائک هم المؤمنون حقا ویدا پا حق سو دا سوره توبه آیاته الله وی ایمان والو زمانه او یریږي و كونوا مع الصادقين که دنیا و خیرته قبر کې نجات واړی نو درشتي خلق مرغري شي صادقين سوق دي اصحاب در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اچون کې دا وਹੀ پر ذری الله حبيب ته معلومه وا داشی سو بد نصیب و خلق برازي داشی سو بد نصیب و خلق برازي چي وقفل دنيا او قبر خيرت د صحابو په بد او دو ويلو خراباي نګر دنن نسوس وکاله مخدر الله حبيب الله الله دا الله نو یری گئی اے زمان امتی آنو دا اللہ نو یری گئی اے زمان امتی آنو فی اصحابی زمان دا مرگر بارکی دا دا اللہ دا حبیب دا شفقت او د محبت الفاظ دي لیکن ان پختوں کی خلق یو خبرې پانے تنبیح ورکی دا اللہ حبیب وی دا الله نو یری گئی دا الله نو یری گئی زما د صحابه کرام مبارکه ورداغه جماعتو چې زموږ پیغمبر علیه السلام سره هر قسمه قرباني کړي سمره امتونو چې تیر دي د صحابو مثال څوک نشي پیش کوله مال ان قربان کړي بدن ان قربان کړي خزین کوندې کړي بچي یتیمان ان کړي خدای الله دینی مونږ او تاسو فورار رسوله مونږ اکثر جمعه کې ډیر وخت شو چې سم مسائل او صفایل او احکامات بیانو خو زه مونږ د هرونه ډیر وخت نه د صحابه او د واقعات عادت جوړ دې دوازې مرغلی باندې جمعه نه پسم وې چرته خدای صحابه کرام او واقعات بیانول بشکل د د معنی لنی کار ډیر شوي ځې تعله له نه شو د تقریبا ی سله شوور ده او سګو صاح کرامو حالات بیان شو چا کی عشارهمو بشره دي کسان چې زیره پیش شوو خوله ف را شیننو تیر شو د اوهتون ممنین. رضی الله تعالی عنہم جدی تولو تفصیل تیر شو نندی او صحابی ذکر منکو دتوئی سراق ابن مالک او دا اللہ حبیب دتوئی دی دیو جنباز علماء ویدی وی پریشانو حالاتو بانے سرے خفا کی گی خوائی خفا کی گئی مجھ پیغمبر پیشنگوی کرد ابو پستر کو گوری عرصو پاک پلے سرے ځيني وخت بازي حالات <سؤال> ول څهړې خفش یو طرف لزې دي زموږ د پیغمبر علي السلام د زبان مبارک نه ورو دي داسې وکی ناغص دې مخکصه دوه علاوکت له اوسه موږ او تاسو ګورو نا وي ایمان کې شي سراقه ابن مالک تذ الله حبیب وې دې دغه وخت دی مانم نه ضروره وې کې فبيك يا له بته سیوارې کې سر سررنګې حال بدي سرراقا چې د کې سره تاج بسته په سر وي او دغ بګړی وستا پهلا شو کې دا د مدینی په بانډ چیانو کې او بانډ چې ص العالمین ورتوويسه حال وئ چې کې سرران نن کم تاج پ سرئ او داغه فلاسکي کم بنگلي ديدا بستا فلاسکي بس یو خبره او دا الله د حبيب د مبارک خلينه و تا دا الله حبيب ته نبوت ملاو شو نو قريش او د لوی تکلیفونه رسول ادمره تکلیفونه او رسول چې دا الله حبيب په خپل زوان مبارک وای چې اوذیتو فی الله دا الله دې دی دې دین بارکه مال د عمر تکلیف رسول شو چې زما عمر تکلیف مخې انبياله مسالم ته نه دې رسول شو تر دې چې دا الله حبيب باندې د مکی مکرمه خار څنګه نړۍ او صحابه او حبشه ته هجرت وکړو او شو پوي شلو مديني منوره عدایو خبره په قریش کې خارش شو دا الله رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت اراده لري نو قریش دا نغخته چې د الله حبيب دی موږ دې تنګاوو موږ دې رديوځب نا دا شي عجیب بدنसीबी او قومو موږ دې په اسمان عظمت څنګه قدیری و وطن لوځیننا نو ده الله حبیب صلی الله علیه و حکم ده هجرت راغ او نبی کریم علیہ السلام ابو بکر رضی الله عنه زان سره کو او وتل چې ابو بکر رضی الله عنه مراده کړو نو ده الله حبیب ورته ابو بکر تجمع زم نور په انتظار مکیو الونو شکر وشو کړی خد ارحم مالک تو وحی په انتظار ہے چې کله حکم کوي نو وښه مقام وکړم پرې ژب قربان ته زما د مرګرتیاو ميدم لره ترجیح حکم راه فر خاندان بکر رضي الله عنهم دمر نیک بختی و ټول خلق پر درد رسول الله او په قصده یی کو الله رسول بتا سررز نو چه د ګورته په راتلو عائشہ بی بی فرمای ز ناس ته دکې چا ابو بکر رضی الله عنه چې پیغمبر علیه الصلا بره صلا حبیب سر باندې صادری شو لکه زموږ د زمیندار خلق چې څنګه کی دي یو خو په دې صادر کې د شریف په تلېږي څو کراوانه بل په د نور د گرمای نشوی دکړه الله حبيب راي ابو را را. بکر رضی الله انوته وي چې زه خبره کوم د ابال بچ د بار کا د ابو بکر رضی الله انوته وي قربان خبره کوا علي ابي بکر بټو کړي ټوکړي شي خرازم محمد رسول الله بفاش رکی دار په خپل خاندان دغه راحت او بر وسود الله حبيب ورتوي د هيجرت حکم شو ناظر ته پوسوږي مرګرتیا و د عرش مالک ستاد مرګرتیا حکم وکړ ايشه بيبي فرمای ما لدا پته نوګري شي د خوشالينم شوق جاري په دغرز ته تولګي دا چې ولیدني په خوشحالي نه پجړا شو نو ما ل پته ولګي چې دا, دا خد اخب کاب د وژن ده خوشالاي نن بجړه راضي دومره خوشاله شو ابو بکر رضی الله عنه نبی عليه السلام قلتنا علي رضی الله عنه تا ولك شدامنتنا باور کې بیا برازه تعالي رضی الله عنه له اشاره د ټول مد سر تاج ده خو ابو بکر ابو بکر ته رضی الله عنه علماو لیکلي را او نبی د اسلام خپل امانتونه علي رضي الله هو تورکل دا عرش مالک خپل امانت ابو بکر صدیق تلاش وکړ چې بس دا امانت د مکه ته مدینه مرو او ته راسو چې هجرت شروع شو دا الله حبيب واتو او کفار دا الله د کور نه گیرا شو لیوا ا حالات بدلی دی کافر خو د نهبي کور ته د نه کږي نن محات وکتتل ن غورو کورته د نه کې کاافیر خو کور ته نه دن نه کې دا دغې غیرته یا نه پر داشکې جمون د نهبي کور ته ل نه شوه د نن دورور د اسلام دا و خو نه د هیاله ګورو نه د چا پر دیله ظہور دو کفارو د سه حالو تاریخ نکلي ام سلمہ رضی الله عنها چې زموږ استاد سټول مور ده ا د نبی کریم علیه السلام په بیانو ازواج متطهراتو کلا په ټولو کې اخر کې وفاتم انده د سایه واځه هجرت او یو کافر چې کتجې دم رخانه دانی زنانه ا دغه واځه هجرت کې ګور کافر خدا غیرت برداشنگا تور ایر آوازستا اصلی حیر آوازستا او دی بی بی سارا دا مکین مدینی مونو ریل <سؤال> روان دے لر پاسی لکی باو دی جا د پری و تا دی بند سوکی دار حالت کفر کی دا سلور پینز ساو کلومیتر منزل کو بی بی سی پا مدینہ وردن ته دا کفار او د حیا شاله چې دک سوجا کافر خدا غیرت نه برداشت کوي ځینګه یو معزز قریشی زنانه یوا ز روانه ده نو تر بیتر مدینی منوره په رسول الله خبره له سوچ کوي کفار د رسول الله ذکر نه کیرا شو له خدن نو ورزید بس الله چې رجا مدد کوي او الله چالهپ نه ورک نو ټول مخب سک شي. الله چېڅوک سای دا ټول دنیا قوتونونه دا هغه و خته نهشي الله خپل هبي او غارېور تهلاړو. تا په مک و کرمم کې په غرونو کې او غټ غړ دی. حاجان سااحبان تاریخن وورخیږي دا ده دومرې سیسه نه ده. اول ته څه وګڼلونه کوي هغه ټېراډي ازان دیوال پوری مګي نخپلی ایمان او قید خرابي اګه تاریخن سو کورل او دا احساس شو اوس ورته بعضي خلکو پوړی جوړی کړی سعودي حکومت لمپت ته چې خلک بني کیږي نا نو زغارې سور پوری پوړې دي دا احساس شي چې په څو ساعتونو کې زرو ختم او زما حبيب دشپېطه یې راکی د دې همت په اړه غار سره راغی د الله حبيب غار سور تورث سید او کفارو لپته ولګي چې بس پیغمبر خو زموږ الله سنو وته نو د بني هاشم ټول کورونو کې لټو او هر څاله قسمونه ورکو تر جلابو چې د ابوبکر رضی الله ورو کور ترا لګی داغیلور بی بی اسماع بی بی بار رووطا فقا فقالا لہا ابو جہلت این ابو کی یا بنتو این لوری فقالت لا ادری اینہ هو الان بی ما لپتہ نیشے چوز کم زیکلے ہیں وصرا لپتہ ذک دی بی بی سامان دلګو د الله د حبیب ته حضرت ذات النطاقین وې صورت وای په چ سامان د خپل والد محترم ابو بکر صدیق رضی الله نو د نبی کریم علی السلام تر نوصوله خپل لو پټه ټکړه نو په یو باندې د والد سامان تر لو خپل باندې ش د نبی کریم له حضرت ذات النطاقین نا بو بحر یوسف پیر باندې دهواله دی هو کو کې سوالای او غم سپیړې سرهوال و تا غیر شاپه ر وګرزیدل او ايش طریقہ معلومه نشه تر دې چور احادیث مبارک او کراغ دي او معتبر تاریخ دي کله دایره الکدمونه لټول د عربو په قدمونو کې ډیر لوې اسوا تجربه وا کار کسان را وڅي ورته وي والله ما جاواز صاحبکم هزال غار ګير چا پیر ټوله مکه چان کا ورته وي قسم په الله ستاسو صاحب دې غار اسور نه پله نه دي تله دفي سلو لای ور کا د الله حبيب په غار کې ا دې غار د پاسه ولر صدیق رضی اللہ عنہ نو نبی علیہ السلام ته وای او سی اول نبی نو ونه اوخ کی روانه شوې د الله حبیب ورته توکت النظر حب و رفق و اطابه نظر د محبتمو و مود نرمی مود ملامت کولو چې ټولی ځاړه د الله حبیب ورته تش په نظر وکتل نو مرګره هم مرګره زکتا سی مرگر چې آوا چی پوڑو کوالی آدا. نبوت نمخ کم مرگر تی او د نبوت مرگر تی آوا پروز شریف کم مرگر تی آوا رہ پورتا قیدو کم مرگر تی آوا تا سی مرگر تی رضی اللہ عنہ عنہ توی ما علی نفسی ابقی ولكن مخافه ان ارى فيك مكروها يا رسول الله قسم بيذ الله بذات الله حبيبك بضان جاړ خافه پدين چې اسنه زه ګورم او تعالی ستکليف ورته رسي الله حبيب ورته وی لا تخزم يا ابا بكر فان الله معنا خفكي جماعه الله من کي او انزل الله السكينه علا قلب الصدیق اللہ سکون رو لگلو بیانا کفار رالل اب بلکل دغار خلیت رو رسیدت اکادمونی لیل اخکاری خبری بوری وی قربان لو انہ احدهم نظر الی موت قدمیه لرآنا کدای دې خپوس وروکت ورو موږ ور لښکاره شونه د الله حبیب ور توي ماز ونوکه یا ابوبکر بیسنے الله صالح صحابہ اے ابوبکر دا غو بارکه دې سخيال له چې هودره مړګره کړه چا دا عرش خوندو مالک دې ور مه صلوت ول پدې کې دا کې شرع الله مړګره شو نو زموږ د دنیا د قبر د ځنګدن د اخره ټولي مسلې حل دي مشکې تاسو غ حج لذی کڅو کر صبر برداشت کوي د ټولو بهنه ټولو مقصد سره د الله مرګ ریکارڈ اجي الله برګره شو بس مساله سره مساله حل یو ځوان پکيرا دې غار کې وګورو نوميه ابن خلف ور خان خواند لَمْ تر, تَرَ إِلَى هَذِهِ الْعَنْكَبُوتِ الَّذِي عُشَّ عَشَّ عَلَى بَابِهِ وَاللَّهِ إِنَّهُ أَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كافر اغزوان پوره خان دی وی ته ګور ان انکبوت او جولاګي د غار په دی خلیجه ل جوړه کړې پیدا ګره محمد رسول الله پیدا نو جوړه ل جوړه کړې ابوجهل یو ټکه موګو وی واللهتی والعزا انی لا احسبه قریبا مننا يسمع ما نقول ويرى ما نسنع ولكن سهره ران على بصورنا وی الله فذات پلات عزام دی قسم وسو کو ابوجهل ها پچا می ور پر الله قسم خورل وی من حلف بغیر الله فقد اشر چا چې دغیر الله په نو قسمو نو نویر کې وکوو لکو افلانی بابا باې م د کسم د تا بابا و چې داسې کار نو په دلات ته او ځ قسم غړل د چا کارو دیو ژنوور را بجه د سره مشاباتې په یوزلمونږ مدینه منوره کې نستو هلته ځې په او لما به یانونه کوي وی علماء نشا دقی دی تپوشو گوجی افلانه کس کده شي کین نداشر غلے نا اورته هو او ابو جہل سواون وی دی ابو جہل دقی د کیو شان تی دی ابو جہل سو وی والله تے ولعزا زما د پلاته وزا ک سمیر گوجی زروی په بابا به نه خا فلانی خبر مری کیسا وی ندا دا ابو جہل سره مشابه عقیدا دا دے دے دا مو خبری و دې دل تاکید چې زمو خبر یو ر یو مونږ وینيم جادوئی دور لوی دې چې زمو پاستور جادو کړې زمو پاستور ګې څه کړې جادوئی کړې اته د څه د وينات خبرې وي دې هیڅ کسمه کمه و نکو خدا الله حبیبی علمندو نو بس یو اعلان وکړو چې ان من یاته هاب محمد حينا وميته فله مئات من قرائم الابر چاچ په نبي عليه السلام راتل وکړ کجو انده را واستو او که شهيده کو نو سل او خان بورکو حکيمتي قيمتي غره غره او خان ایسو شو کیداغه وخت سره دومره انعام دي چې اوس هم دبر انعام سوچ په څینی ښکوله سل او خان دا الله د حبيب پسې شو دا اي نو دي اعلان باهي حريص او لالچ وال خلق په شکر کې واچول لیکي سراقه ابن مالک المدريج د الله د موږ تاسو حرمینو نو تاسو جاتا سو يا امين مكي مکرامي نه چي جن ايش دي او زير ديو سه زير نوم بدن نه قدير وادي وسم دغنم د او ګوډونو باندې کری نو دې وادي قودیت کې اوسې دو د څه خبره را ور زی دا چې د الله د پیغمبر د نیو پسخ الصل او خانه ناب نو ارچا وی چې دا مې وغټله زه پیدا شو او مضبوط کو چې دا خبره می خورنه شي اسنه سو کوجه موږ د سره شریکي وګخال لا سره نیم نکی سلواړې څه کول یوازې غټل رضا خلکو رضا سي غافل را غافل کړه چې څوک را سره مرګره نشي یو کس را مجلس لورته وي والله لقد مر بي الان ثلاثه رجال و اني لا محمدن وَأَبَا و ابا بکر ودلیل هما صلى الله عليه واله وسلم و یکسم الله یودری کسان لوکو تب جمعودی قبیلی وادی قدیس سره تیریزل و ی جماخه خیال دا وجدا محمد الرسول الله صلی الله و بکر ده او یو ورسره دلیل لا ر خولا شیخولا لا ر خولا, خولا نصرقه ور تهی بل بنو فلان مذوا یا بحثونا عن ناقۃ لهم ذلوا خبروا لا تسنسوا ك... کسان خس کسانو خفیرو کشو او ذل ترغبی موسی لباسو کو غوخی پسلاڑن اپو شروع چیرہ دا اوم دغه کسان دی چب شو لوک سات کې راځو او چې خلک دا چې نا غرزون تكن لرو غونتی د مجلس نه پاسیدو پپټلاڑن پا او ډیر پا تلوار لا رو کورتا او وین زیتا وئی چه زما دا اس تیار کئی او آغا فلانی پت زیلے بوزا چه خلقی گوری نالتے او غلام لیوی چه تزماس لیها تورا عرص تیار کا فلانی زی سرینیز دیکی دا غلامو. نو واسع خوینس غلامو اسورته تیار شو اسله هی اورانو لبې ساسوراقت لامت عزغره واچولاو او سوره رضوان دک او یو کیمتیه شو از ادمره به حاضر سره جرو غرو لختری به وازي نیوی لږ درو کسانو پسې आवाज یوته په ځانه اعتماد چمانه سونه خلق نشی دلې یوب انا دی عربو کډیر لوی بهادر خلق وباد رست اسلام دای روډه دا بهادری الله ذخپن دین د استعمال کړي لکه دا واکیا موږ ذکر کړه بیا به ان شاء الله ذکر کو سلمت ابن الاقوا رضی الله و غجلل القدر صحابی او ی اشب بمندا واله دیवते بخش سلمہ ابن الاقوا رضی الله نو تاع اصل شورا دی دا الله د حبیب ثرو زمون موثبر حدیثو کتابونو دکلي دم رتیز आवाज او یتمی لکه ول ابباس رضی الله او आवाज اوریته اتمی دکی وکاله غابه کې او خان او غړي غلامانو سروله نو ده بجبل شل ع توه د بجبل شل او مدینه منوره په شهر کې دنه راغله دا کم غرن نه چې خندق پیغمبر علی السلام کو نستو د ته بجبل شل اوای د خندق ابتداء دغه غر نو دی, دی نبي غلامانو له هواس حتمی لکه باد عباس رضی الله وسب आवाज با اورې دیشو د دې الله د حبیب په شو چې د اصلو خانه او غټي اده ډېر خوارم او شاعرمو اسمه ډېر قیمتي د الله د حبیب په سلاړو فردی جنوی کریم علیہ الصلات والسلام صحیح کو جدی روان دی ابوبکر غنی رضی اللہ عنہ او خوا بو خان کا قتل و ابوبکر رضی اللہ عنہ بکلا مخ کی کلا رس امانت ورتدار ش مالک لاسو کی ور کرو تا ما رس سنبالو دا خد اللہ په واسه په توفیق باندې کېدل ل دوی ورنځ دیشن ابو بکر رضی اللہ عنو نبی علیہ السلام تو ایدہ سڑے په پس را روانی اللہ حبیب ورتوی ابو بکر فکر مکا وماز ورنو کبی اثنین اللہ حسالیسو ہما ستاپا غدو اس خیال دیچی او درے ممزان سر مرگرے کڑے تو دیچ رانیز دیشو اللہ حبیب ایسے برو قتل له پښت سخت از مکه کې د د اس غټو کې ورخصو شي مدره یو خورا د پښو چې دا روماته د ماده اس خدا دت نه دی د راجزیسرې आवाज ورکو وَاِدَا خُتَا سُمَالَ خِیْرِيُو كِيَا هَذَانِ دُعُوَا لِي رَبَّكُمَا اَنْ يُتْلِكَ قَوَاِ مَفَرَسِي دَا اللَّهَ نَ دُعَوْا غُوَنَي شِذَاسْتَ دَا خَبِيمِ بِرِزِي کانو نیولے زکت آرہ بوزنکا ٹولا سخت کانے دے نئی دعاو کاسی راخلاس شخو بیاو سلوخان دی بیا پتا میرا پا مخا کو. بے اوزل بیا حرکت کو نداغین سی وای دا ازمکه رو نیو دی ور سفریع شروع کو ویلے کو ازادی و متاعی و سلاہی فخزاہ ولکما علی عہد اللہ ان عن ارد عنکما من ورای من الناس و اذا سامان و سلاہ ورستاشو او د الله پر ذات در شرو عادت کو چې شکر ازین واپس کوم به کو دعا او وړه اس مزمکینی وله د رسول الله صلی الله وسلم دعا او وختہ اته یې اجازه رکی دغه وخرالل و چې از مکه چي اس لیسی نو هغه خلقه گلجی چا کی او اجازه چا طرف ندی دز رکی حال چې اخره الله په همربه چه برهو گوری زمان ازمه کرو نیست تو دیو ورطه ای قسم می دی پا اللہ زبو ایگم چه تب غالب کیگی استادا دادا پیغام و دعوت بغالب کیگی خو ما سر وعدو کا چه تراشم نظمائی زت بکو یا ما لسختو لکا ما لسو سخطراتو علی کا نو تاری حادیثو کراغری نبیر سلام ابو بکر رضی اللہ عنہ تے عامر ابن فحیرہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے نو دیتے دسرمنی پیو تکڑبانی علی کالبخاری کا شریف حدیث تے فعمر عامر ابن فحیرہ تا اللہ حبیبام ابن فحیرہ تاوی پیو سرمن ور تلیکلو کا رضلې په شرمنه لیکل غوډه واعده کړیوہ دوہ واعده نو دې واپس وځو د الله حبیب ته وی او فوال لا هیاتی کو ما منیش ان قسم می دی په الله زما د طرف نو دې تکلیف شې او چسوک راضی نو دې واپس کو دې ته لیکل شو واپس لاړو عد الله حبيب ورتذغل تچ راجل اسلام دغه وخت نه دی روړې ورته وی وكيفا بك يا سراقه اذا لبس سواره کسرا سحال بي يا سراقه چې د کسرا بغړی وستا لاسوکی فقال سراقه في داخل الشت كسرا ابن هرمز د ډېر په حیران کیا کی ووې وې د کسرا ابن هرمز بغړی وځما لاسکی فقال صلى الله عليه وسلم نعم كسر بن هرمز ده کسرا خپل هرمز بنگړي وستا پلاسو کی بده خواپش او خلق مخه لورغه او د الله د حبيب په سير چا دا اصل او خانو غټ نو د ټولو خلق له ویزه دور نړۍ په وړاندې په ټول وخت نشته واده پورا کا وادې ولاخلك طول واپس کو او چې خو یې راغی چې نبی رې السلام او مرغری په مديني منوره تر رسیدلی نوی خبر سرګر دکا نو ابو جهل ډېر یېات ملامت کو اډېر خبرې ورته او کې جداد شوکل ندوار تهو شیر وی وی آبا حاک من والله لو کنت شاهدا لِأمر جوادی اذ تسوخ قوائمه علمتا ولم تشکک بِعن محمدا رسول ببرحان فمن ذا يقاویموه صلی الله علیه و سلم اے ابو جہل تب کافر و ابو الحکم و ابو الحکم کشم فالاکت حاضر و ازما د کراس پیری کتل وچ ټولی په کاڼو کی ور دن شوی لته بو وحش او شکبد نو کڑے چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول لږی کله الله رسول لے د دب شوق مقابله کئ ده اللہ ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابل خدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنگه اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگه دیش لگو را تاری دور تیرے دو ده اللہ حبیب دمکی مکرمین و کفار و شنلو تردی پوری چیدہ اللہ حبیب وعتم کالبان فاتحانہ طریقے سران مکه مکرمه ترا دنښو دکل الله حبيب صلی الله علیه وسلم چې کله مکه نه راوته نو د چا د زړه کې دل چې او داسې خار دی پریزي چې هغه د کله نه الله دنیا جوړ کړې نو د دې ته خیر او برکت ور کړې حرم هر نویده بیت الله حج نه آدم علی السلام راغلی نور پیغمبران راغلی الله حبیب چې حج دراته دي سفر باندې نو باز وادو کی دا پیغمبر معجزه صحابو ته اتبوې دي چې زګور میونه سب نو متامه وکاتو علیه السلام په او خسور دے تلبیه وې ده الله کو سره الله اکبر الله اکبر پیغمبران الله حبیب وکاتو مصال اسلام مولا ټول پیغمبران د دې کور ترات دا د پیغمبر زړه کله کېدو چې دا کورې پریښې وې دیو جنا دا مسلمانانوړو نوډونو کې سره د حرم می نه دا اچ رازي الله دې مو ته ټول حج مري له وزي نو څوک طوافونه کوي او ټولې په جړای وروړو خلقوله په تولې دې سیدي جوړ روان دي په جړا جړا حاجیانو مؤتمرين څه کوي ځکه الله کور پریزي جنتي کار پریزي د حرم یو لاکھ مرزونه پریزي حرم کې یو مشوره ده یو مذوی چې سره یو لاکھ مرزونه کینو الله حافظ ابن حجر شمیر کړي ۵۵ سال 6 میانه او سره ایمان او سی رښوی چې دیو سره په 15 روز پند روز عمر شي او ور سره شپږ میاشي سره واشي لجدی ملذنا کذا شیدی لبا یول اکلذنا برابر شي ی او ف یوم مذ دش پی تو کالو برابر او کو ود دی پسو مسلمان جاڑی کنه بچاڑی رضا الله حبیب خفاو چراث لو لا شجراوتن مکی مکرمه سے ہو قسم یا مکہ تو انک لا احبل بلاد الیہ و ال الله لولا قومی خرشتو قوم یخرجونی لما خرجت اے متی ته پټولو خارونو کې ماته محبوب خارې اعظم رب ته د ټولو خارونو کې محبوب خارې ک قوم شړله نه نو و تم نه او زه مجبور ایسته انده الله و هی ورته وک شه زما حبیبا ان الذی فرض عليك القران لرات ذک الابات اغازات چې د قرآن رسول پتا سو فرس کړي دا غزاد واده دا چبیا و د مکی مکرمه ترا او د الله حبیب فاطم کال فاتهانا راغ او مکه مکرمه فتحا کا او داغه نفس د الله حبیب حنین تلاړو جی ارانه چې ورته وایي داغه دین نبی رسول الله عمرک کړي د حرم نګور عمره چې سوق دن نا حرم کې کی کینوبار بوزي کچا دو دو دو دی حرم ندو مرید پار احرام مطلولو نو دمانی او دم راځي تولو کنیز بیزه مسجد آئیش حبیبی دا او لگ لر حرم دا جعرانه دا او دا اللہ حبیبون دا غزین امرکڑیو اگ چکل دا حوازنو سر جنگوشو او دا آغای اغا مالی تقسیم کو نو الله اللہ د شپیا راغې راگ امری اوکا او دا شپیع واپس لانو دې وی زرااله مود الله حبيب جي ارانك غير چا پیر لخري ولاړي دي صحابه ون سوار دا الله حبيب ډير لوي حفاظت صحابي کرام کورو کدا دمر لوي امانت بل چا سبالو سب له شن نو بل چا لاسو کې ور کړه خدا الله چا تلا سو کې ور کړو قسم دې زه غفلت صحابو دین اندازو لګوي صلح هوديبيہ کې کفار و مشوراو کا کا سان خو يو يو کسو لټو چیدئی لباس لہے ورکو صحابہ بابدہ سے ناغرز ہے بس پیغمبر با شہید کی نسل کسان رالل صحابہ اکرام سلوار جود دیونی ولی چنن دور کی چال اس لہے ورکی عددی دور کیمتی اس لییوی اللہ سکینی ولی سل کسان جود دیونی ولی سی سور اخبارو نوڑا کی سلوار سو کل تا دا, دا صحابہ اکرام او دا اللہ رحمت اللہ علمین تا گر آقا ماف کل پریخن. صل کسان راغلو جیدا صحابه وګنئ شي غافل وي صحابت غفلت کوم نه دی وي ډیر پټا کور ميزان رسول الله زخل کو دي کی می کی راکول هما سفول العقل لا عبد الله حبيب هو خوان الناسو پنڈي مبارک احکار دا دا, دا, دا دا سید الله دادی تک سب بدلو وي پنڈي مبارک په لکه اندهکه صحابيو زمو د حضور لري حسنو وې د سوال لسمه سپګمای و نو ما بخله اله قتل اکل می د الله د حبيب بخت قتل وې پځه تعالی می کسمه د سوال لسمه د سپګمای نه مخسو د الله د حبيب خستو د دې زوي ورور رسیدو ما ورته يا رسول الله انا سراق ابن مالك وهغه کتابو کلييا قران د سراق ابن مالك کې د فلسو او چه مال هزیده هم مال لیکلیو ده اللہ حبیب ادنو منی یا سراقه ادنو هادا یوم وفائن وقررن رانی دیشا رانی دیشا دارزد وفادا او رزد احسانات دار دالہ حبیب چیسو وادکولا ایک لماتولا پورکولا ایک دیو امان اسلام رانو او دالہ حبیب ورتا ڈیر سو ورکل او دې بصره رخصت شو د وزینا دوي ما اسلام راړو دا غیلواب دې مې د اسلام اعلان وکو وانلتو من خيري و ما د پیغمبر د برود خیر نه حاصل کړ وګور غزوې هونين کې د غنیمت دا الله پیغمبر چې تبلي دې کې نو حاصل کړې د په دې باز سردارانو تقسیم ول واسې ودا د غنیمت خپل مالو د زکات نو نو چاله سلو خان ور کول چاله پنزوص د پنزوص ونکم نو سلو نزيات نو د باسي مددارو کافير جو قتل د زيدي مان سبب شو جي دبر سخا خود نبي نه بغیر بل چا کي راضي سو چاله ور کي يوخ دو بو ور نو سلو خان هم سو چاله ور کي ا پنزوص نو دي رو کفارو شي دي سحاوت تو قتل ود الله حبيب ما الشكر ذو دا درد او چيو انسان ده جهنم د اور لوي نو سلسلهو 25 25 سحانه تقسيمون دم و اي و اي لتو من خيري هي وبره ما تم ده غ خيرنا ارسم الله وشل نو سوره پكي ګورا حجته الودا نفس الله حبيب سو کا نفس وفات نو سراقم بینتهہ خفشو زقدر الله ذا حبیب وفات مد پرسو یو لوی خمو دین لوی خم نشته دیو جن یو حدیث کتاب بشارت راغله نبی دے سلام زنانو ته بیان کولو ویتازو بجی شوک درې بچی مرشی جن مطلب زی قدرت چا دو مرشی جن مطلب زی ویو زنانو پکی وی کیو وی یو والو بنده دی بشید وزن چه صبر کړه جنت تبزی نور محمدی راعشه رضی الله عنها اولاد لوی قربان چې له شاولاد نشدای وبس کوي وی دای د پارو زب مخ کته له بی اولاد لو وردا یو لوی بشارت ده وی دی بیا اولاد وانه د پر بزیم کچاله بشه ولارد له بی اولاد لو بسوک ولادي وی زما د فراق او د بلتون غنت تکلیف مت په اسم د رسول ده د وجه نه دا ست تکلیف چې ابو بکر رضی الله عنه یې سينه او برداشت وکړو د امیرالمؤمنین غنچه شړی برداش نکړې چې توره رويسته یو کچاو چې پیغمبر وفات ته سره وابه دا د برداشت خبره بار شوه چا د یې غکل کول توره نه غنیولې چې کچاو چې پیغمبر وفات ته عثمان نزی اللہ رضی الله رخمو شولی رضی الله عنه د غم نه کوته ورنه وروته نو سراکم به انتها خفشو او دا خبر بیا بیا یا دوله او شک ور دی په لو غوري الحمدلله نن د امتانو د پیغمبر په خبره کې شکی کې شکی دا مسلمان نه دي د صحابو کله شک کولو وجعل يردد قوله كيف بك يا سراقه اذا لبست سواره کسرا د پیغمبر هماله ویو شک دا حال به کې سرا په غړي وتا چې زه را شک دي خبره کینو خدا او چې دا وکړي سر دي دور د دنیا تیرې دو ابو بکر رضی الله عنہ خلیفہ شو غد دنیا امیر امیرالمومنین فاروق اعظم ردوان الله عنہ غت خلافت ملا شو عظیم شخصیت په امت مسلمه کې تیر د څوک کفار ته وی مسلمانانو که دا امیر المومینینو مر فاروق انتی او دویم قسموه با مخت از مکه و دا کفر نامو نشان نوه تا سو گونه انده ملکونو که گره دستور چلی گی سی کافیر دی اما شما اللہ تمخاچ ورکای تا سو گئیر پلانی ملکی زماشون پیدایشی نو آغلا تنخاب و کرر دا کانون اثنگی دا امیر المومینینو دا امیر فاروق رضی اللہ عنو او د کم وښنه وکړه کړه بچي چې وداشه خوشو نو افینوبه جدا شو مور به جدا کونو ری به ترخمو کرره نو یو ځل س کافله راغله و نداغي شو مدینه منوره کې دیره شو کیدار عمر رضی الله نو د کم قوم او رایې شو کیدار چې بادشاہي نومن به راضي کده راضي رضاني به که کنه به راضي نومر رضی الله راسو کوي کوي نیا مشوم جاڑی عمر رضی اللہ عنہ نیت مات کو مجھے پورا کو نا جاننت ویدہ مشوم کلار ماڑ پ تکلیف کیږي چې جاڑی د دې جو بیا کو مجھے مشوم بیا چ په شروع دې کش پټو لته رسو امیر المؤمنین مزم کولا شو کيم کولا ورته ويره تخو ډیر به کار مور ټول شپدی مشوم جنل زما زدم کلار نکماته ګرا تکلیف ای نبی جنید دا زموږ شوکای د فاره میرالمومنین ولاړه ناوړتاو یسل کی دما شوم ما بی مودید پيون نه باندې کړه یمیرالمومنین الا تنخا مقرری د بیت المال نشی ما شوم پيون نه باندې شی اوسې مونږه به وخت د لیکو د تنخا لپاره پس امیرالمومنین خبرو خوړه ساری مونږ چې خوړو تاریخ الی کلی ویدہ جڑاد هو جداج القران او امر الید په موس کې دا تي جړل چې سو په قران ته نو سوږي موسوږي خلکو لوي کې دی ځان ته ډېر به دره وی امیرالمؤمنین په ما مسلمانان رسول او مشور تکلیف رسوله سوګ په غره به وخت بچید په نن باندې کایې جریشا پیدا شو د بیت الملک نبا دغه مخاسی نن کو فردا باغ طریقہ روان او خپل پرې هو نړیر المؤمنین رضی الله عنہ دور راغې مسلمانان روانو او تر دې چې د کسرا باندې فتح شوه هغه وخت کې یو اشارو مبشرو کې او صحابي ده صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صحابو عجیب شان اصل کی فوجی مشر جرنیل دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ علماء سو جوحات ته وج نه ویری باز خلکو وجدي امیر بس ممشي کس نخر نامیر المؤمنین اغه معزول کو سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ الهغه ته رسک ادا د دنیا تاریخ دے ذ یومل جرنیل چی اغه جرننی نماز کی د سپای په شکل کی و جنگی خالد ابن ولید رضی اللہ عنو بیاد اس پایی شکل کی جنگ دا, دا صحابو یو شانو بادشاہ و دا رعیت کارو کی بیا چیز د دا تخن لرکی دا ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنو دا فوجی امیر لے او دے مستجاب الدعوت موند دا, دا بیان جمع کشوی ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنو دا چی بسو دوا کولا با کبلی دا مد دا او دا دای پا منس کے سمندر حائل شو ندیدې شپې خفاو دعاګانې الله نو وخت خوب یولې دو چې زماده فوج په دې سمندر د روان دی لکه په عامه په خزمګه چي سونه رواني بساري خپل فوجي مشران رو تلې ته بيګم افخ کتلې ای ورته حکم کو بچو حکم وکو صحابه وسو په سمندر ورواټو دا صحابو ښه راوته ته لا لکا پوخ چی دا سره روانو لکه په پور سړک چې اثر وایي پورې شورا خلکو جوګه چې داسې د قوم نه پولیس راوړاره ای په سو تختیدل پمنډه شو دا تاریخ لیکلې البدايه او نهايه وی او اصل د ارچا سامان پورو یو صحابي د لړګي پیاله وا ناغت غرزې درې او بو یوړ نه سمندر له درې او سمندر له په زما په یاله دی غيبه کا ټول سامان محفوظ دي مارګو خلک پی غره کای زماتياله واپس کا زه سامان در چپا را او صحابي دي خپلتي علي را نو بس فتح حاصل اشوا فتح حاصل اشوا او صاد ابن ابي وقاص رضي الله نو د قيصر اغا ایوان صدر ماړې د صدرت وردن نشو او اثراته کفله شکرې پته رسول الله صلى الله عليه چې مکه مو کرم فتح کړو رسولاتې کړو اثراته صلات زوحه کړو زموږ وایي چې نی آزادی دې دول کې دې یا باجی دې او خزی اوسړي ګټ وټ شي پاغرز الله دومره خفق چې یو قوم ازادي bale چې قران او سنت لا ازادي میلاوي د الله حبیب د فتح خوشالي چه مناوله سي وکي یو خبر تاسې بناوله تاریخ نكلي د الله حبیب او رواياتو کراغلي د الله حبیب چه مکه مکرمه له فاتحا نرا دن نكې دو نو شر مبارکه پهو خراکه تکړو ا دې الله ته سجدا کولا غيره مبارکه دوخ دا په اعلان سره دا تا عاجزې په وروبي الحمدلله وحده انجز وعده وو و نشر عبدو وهزم العذاب وحده هغه ذات لله الحمدلله و دې کړي و چې دامل په فتح کوه و تر سره کا اذ خپل عاجز بنده مدد او کوزان یادې د الله حبيب ادي ذمر دلو د کافره الله شکاس ور کړه ابعد الله حبيب سوکل اثر کا سولات زوحایو کن دارنگی رساد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنو مکا او لوی غنیمت حاصل شو لوی غنیمت حاصل شو او اغیر مدینی منورې ترولی گلو ادھا عمر رضی اللہ عنو مخی تے کی خو نو پائی کدھا کسرا تا جو چې مل غلری پی چڑا ہوئی ادھا غیر جوڑا و د شروز اور پاتارونو جوړ او د کیسره او داغه یو هار چې ملغل ري پکه او داغه بنګډيو چې لم تر له نو مصلهما قط دا چې بنګډي سترګو چرتنوک ته دي نو مرزي الله نو چې خزانه کیمتی توکتن نو به خلق لوې ان قومن ادو هاذا ل امنا وی آغا قوم چیلا قیمتی تاج مونترو لے گلو اب انگریب رو دا ڈیر مانت دار دی دا سی شیخ قبل چالا ملاؤشی پتا بے مل لے گی ننگوری بخلق جیہاد موکی غپکی وزور وزور اغلاو کی صحابہ آغا جیب قومو نگورا وی قوم مانت دار دی علی رضی اللہ عنہ و لارو دا خبری کولی فقال له علی ابن عبی طالب وکان حین اے جن عففت فعفت رعیتک یا امیر المومنین ولو رتعت لرتاؤ یہ دا صحابہ اس عجیب شانو ورت ہو یا امیر المومنین تپا اقدامن پردیشی نظام ساتین رعیت تم ساتین تپا کسا ریدل ای بمپا کسا عففت فَعَفَّتْ رَعِيَتُكَ یا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ تُو نو رَعِيَتْ دِم پاک دے وَلَوْ رَتَعْتَ لَرَتَعُو کہتو دا خلق و مال کی سرے دے خلق بم سرے دل رعیت بم سرے دو نسنگا جی بادشاوی آغشانی سوی آغشانی قوم بھی دی وقتی عمر رضی اللہ عنہ صوراقہ ابن مالک وی روغوڑائی تفی غمبر وثیت چانہ ایرے دو رسول عکا ابن مالک یو زم بيدار باندې چیرار ہے فالبس هو قمیصا کسرا و سراويله وقبا اهو و خفيه د سراکا د کسرا قميص ولوا چول وا پسروذر و رسروذر سړو د پارا سيدي هو دا ورته پیغمبر روا کړي څه په يې خبره باندې چا چې منی کړي و غدل شکل دلې روا کړ او داغه ورتو داغه چوغه داغه موزي وقلدهو سيفه هو ومن ثقته دکسراتورن دل غاړه کې اويزان لکا ووضع على راسه تاجه او داغه تاجره د پسرر کې هو والبس هو سواره او داغه بملی ورته چول نویدہ او کې مسلمانانه او आवाज او في الله اکبر الله اکبر داغه دا فيه غمبر معجزه جسو قال پسشوا سرغندشوا ابيا عمر رضي الله و سراقه سراخ. قتل ثم التفت عمر الى سراقه وقال بخين بخين وعرابي من بني مذلج على راسي تاج الكسرا سراقه قتلوه وهو ده بني مذلج او باندج دي هذا سراقه تاج افسر دا پیغمبره معجزات چې څومره خبره دای د خلینو راتوي نو هغه الله رب العزت څخه سرګرد دی کې او بیا غره پژنا شو امیرالمومنین شان دمبر اللهما انک منعت هذا المال رسولک وکانه احب الیک مني واکرم الیک ومنعت هو با بکر وکانا احب بیلیک مننی و اکرم علیک و آتیتنی دیتا گوری دی آجزائی و یا دا مال تا دا نه نمنیکلو دا غنیمتون قد پیغمبر پا وختی نو او اغا سور محبوب تا تا زمانا او سمر ازت مندو بیادی ابو بکر رضی اللہ عنو نا دا غنیمتون منیکلو اغا سا تا سمر محبوب زمانا از سور ازت نو ماتا دیراکل فأأُوسُ بکأن تكون قد اَثیت نیلی تم کوربی تاپ ذات پنا یو غرب چاسے رمضان د ادارہ کڑی اما بارک سب بکر فر بکر دی قالوره د دین دشمن تم ډیر صلی الله ورکه او یوره د جدا شرط بکر نی مبارک ثم تراغی امیر امیرالمومنین ناشتو چې دا مال ټول په مسلمانانو سوکو په مسلمانانو تقسیم کو الای ذوق استاد په ژړونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم محبت راولی زمای عزت مند سچې د زبان نبی صلی الله علیه وسلم نه وروتي آغه خبرې کومګلی نور څوک په پستر ګورې گو خو دې ته خلیه مبارکه وروتي او سرګندېږي ګورې شورا کسرې واډه کړیو او د الله حبيب الله په دنیا ابوبکر رضی او د حضرت امیرالمومنین په دور کې الله دا وعده پر کا الله زمو استاد صف زنو کې د قبر د اخرت فکر راولي او د خپل حبيب د خبرو صدق او حقانيت دی الله راولي الحمدلله اومت المسلمہ کومګه ملیکم زورای دی وزمو د رسول محمد چه زمو د پیغمبر ټول خبرې سړي الله دې په موږ ته د عمل کوو توفیق امره کی دا د دا امت شاندار دی یو ګره د الله د حبيب محبت د امت المسلمہ د ژړ یو راز دی کفار ور ډیر کوشش کوي د مسلمانان د دزرونو نه د الله د حبيب بنا محبت او خدا په ريبار نه سړ به تالهکاري چې د مونه کوي یو دی روژ نه نه شي او کاسم د ضرورت راغ تا مخ د پې غمر په نام کوي عملی کم زوري به وي. د الله د هبي محبد ددي او مد په دیزرونوو کې سری او الله د دا محبد دغه شان برقررو خې څومره عملی کم زوره دي زمونږ الله د دا کم زور لري کې. او ابی کریم دی په پوره پوره دین مونږ او تاسو ته توفیق راکړي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله استاد حبیب او د اید مرګورو د اهله بیت او د ټول نیکانو اولیاء او مینه محبت زموږ زړه نو کې واچ الله زموږ یو لای خالدی استاد حبیب او د اید صحابه د محبت تر ته الله وسیله کو چې زموږ د ټول ديني دنیاوي حاجتونه الله تر سره کړي رب کریم زموږ ته زموږ ټولو ولې ډېر نو تاسو تاسو نو تاسو مړو ژوند د تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم زموږ د ټول ديني دنیاوي حاجتونه تر سره کړي څومره ديني دنیاوي ختم کړي الله څومره بیماران کورونو او سپټالونو کې دي الله ته ورک شفای کاملہ الله دے چاہ اولاد بیشتن ایک عمل صالح اولاد ورکے او دے چاہ اولاد وی اللہ دے والدین و دستر گوی اخوالے د زمون دے ملک و ٹھولو ملکنو کے علام نو آمان تا سمر دینی دنیاوی پریشانای دي الله زمون دے ملک و ٹھول اسلامی و ملکنو نے بخپل رحم و کرم بانی لڑی کے تا کمرون دے لڑی د اللہ دے مزد پار رازی اللہ تے پا مال اولاد کی خیر او برکات واش او دینی او دنیوی حاجتونه الله تر سره ک الله ټولې شوبې د دین تر قیامت قائم دائه مساته الله زمو حضور نه یو کې مینا او محبت پکې راولې کینه او حسد زموږ د زړونو وباسي ما زمغو د دعا بار کې وې دي الله د دې حاضرینو غایبینو س دې دنیوی حاجتونه په خپل رحمو او کرم یې ورته پورا ک او د چا سره پریشان نه یې الله غټو له ختمه کې ربانا ته نافذ وَفِلَا أَفِرَةِ هَسَنَا وَكِنَا عَزَابِ النَّارَ